Egoera, laburki egoera ipatun nahiko nuke, endaiako Euskara nirek uzpegitik den egoera. Alde batetik, beraz, Euskaldun uh, kopuru nahiko handia da, pentsadaiteke lau mila bat Euskaldun badela, Euskaradun. Gero, badira, Euskalera gile anitz eta biziki dinamikoak, bai, bereziki eskuntza arloan, baina bai ere aixaldietan, edabideetan, kulturan, eh, gazterian edo komertzio batzu ere. Eta, onduan, badugu egikoetxea beraz, eta egikoetxaren baliabideak noskin mugatuak dira, eta baliabide horiek bereziki, erabideak dira, e, normala den gisa, egikoetxea e, modu batera, elebidun bihurtzeko. Gehiago, eh, e, lehentasunen, jandu bezala. Eta, orduan helburua e, da, biztan da, e, eraginko gagoak izaiteko endaia, endaia mailan, egiko eri, soaren mailan, eragile horiek egitar eh, sobilak eta egikoitxea, elgarrekin lanari da, daite zen, beraz, hori eh, hizkuntza politika horokoa, eraginko jagoa izan dadin. Elburu orti dena, azkenan aipatu dugun bezala da Euskaraplan estrategiko bat, eta eh, azken finean, dia, bai diagnostikoa eta bogero haipatu dute luianekoek, bai diagnostia eta bai eta ere elburuak eta kintzak eta bax, denen artean finkatuak izanen dira. Naiz eta, egia da, e, adituek diotenaren ilotik ere, egia da sumatzen dugu, pixka bat, e, zer enor e, ideia da ere, pixka erabilera aldetik, Euskarren erabilaren aldetik e, obekuntzak izatea, eta, beraz, e, horretarako, e, adituek dioten gisa, elburuetariko bat da, e, Euskara, Euskaraz ari diren iztun komunitatea trinkotzea eta saretzea. E, Baina, behiz diot hori denek, denen artean erabariko.